Aitona, hilapain degira. Aneu, a ber, eramantzazu aitona hilapain degira. Bi duta. Esango izut, nondagoen. Bueno, jun udaletxera eta eskubitara dagoen kale hartu. Kale horretan bertan dago. Eh? Izena mototx eta izkinan dago. Eta hori itxita baldima dago, kotxe hartu eta izebaren etxera eraman beharko duzu. Berak mozteko. Hala ere, zaindu izeba pixka batean, ba, beti gehiegi mozten dio. Eta ez dut nahi kaskasola eramatea. Izebaren telefono zenbaki eta helbidea etxeko agendan aurkituko dituzu. Eh? I letran. I, Izeba. Bestela, bere etxea aurkitzen, ba oso da hartu hor polikiroldekiko kalea eta dena euroan edo horietako baten ondoan dago. Eh? Gero deitu eta esango iazu. Bale? Bueno, Agur eta musu bat, eh, polikia. <girrisa>